Horain arte, egia da, beti idazleak izan ditugu ba, presente gurekin, eta hautatu ditugu idazlea, baikaiaren arabera, eta horrela. E, bai, baina beti idazleak eta idazle horiek, e, hemen berri gure bizimodua liburu, zaitu dira, beren liburuetan. Aurten aldiz, nahi nuen behar ba, badak giroa holakoa delako baita ere, ba, gure artean, pentsatu ginuen, Gaia, momentu salala behar bada pixka bat euskal herritik salto egiteko eta ikusteko munduan ze gertatzen den. Ze idazten dute gure euskal idazleek kanpoari buruz, ze aportaatzen digute, zekontatzen digute. Eta hor hasi ginen bilatzen pixka bat eta nun kazetarikin topo egin genuen, ba, konturatu ginen azkenean, Kasetariak direla gehien idazten dutenak ba, Euskal Herriti kanpoze gertatzen den, eta zehaz kontatzen digute, eta eta horrela, rirrau, erabakigin nuen, ba, aurten kasetari leku egingo diegu, eta kasetarien lanak ekarri ditugu irakurra